الحمد لله الحمد لله نحمده و نستعینه و نستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ما یاده اللہ فلا مزللہو ومن يزلل فلا عدیلہ واشهد اللہ الہ الا اللہ وحده لا شریک لا وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله دعا على عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم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 زما عزتمند و حاضرین و عوردن کو ماس تا سمخ کے دو غلس میں پارے دو سور انبیاء سیسا تلاوت د تمامی انبیاء لیه السلاة و سلام مشن او مقصد ذکر کئی بنتا چه ده پیغمبرانو مقصد دنیا کی سو چالارا لگلیو ده پیغمبرانو طریقه کار دنیا کی سو اللہ ده کم مقصد ده پارا را لگلیو شوڑ کئی بندی کئی کله شوړه کې بانک پیغمبران انبیا علیہ الصلوۃ والسلام الادتکم مقصد پاره راځی دنیا ته او انبیا علیہ السلام دنیا کې څه کلو کار سو دای قانون سو دای دستور سو غمونو کې خادو کې او ام انسانانو او کنه انسانانو اغل عام د انسانانو غوند خوراک کا او اسکا او بازارونو کې ګرځیدل او کنه انبیاء له سلام نعمت عاجز مخلوقو قران داغې د دا عاجزۍ بیان کړې ده ہر یو انسان چا اللہ دنیا تا را لے گلے لے نواغے پا آجزہی را لے گلے لے انبیاء علیہ السلام و ماجزو خواہی نعایت عجز او خاکساری اخکارہ کروا و کروا دا سے آجزو چا د شپې به ولالو عبادت وکاو تر دې چداغه پړي او خپې داغه به او پړسې دي قدمه ورو قدمه حدیث کې راځي وروما قدمه او ته پوسټ کې بازه چې حضرت تتو الله والو لږ ګناہوں نه معاف کړی دي تذادورا عبادت ولیک زان ول استره کې پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم ورته افلا عبدن شکورا زړه الله بنده تابعدار نه جوړي غواه ابدا جز چیز نور ماجزي وک مود الله تابعدار جوړ شم دام بیاو مقصد دنیا کې دا دوه خبرې وی کم آیاتونه کمایات کریمه چې ما د سور انبیاء ولستو زمنګ پیغمبر د اعلی د ټولو پیغمبرانو نقشا او مشن بیان ک چې پیغمبر تاسو په هغه مشن په پروګرام لګم جستانه ما یو لاک سلیری کم و کومیش انبیاء لګیلي وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ مَّا نَدْرِي لَكَ مَكْسْتَانَا يَا پيغمبر اے پيغمبرا إِلَّا نُوحِ إِلَيَّ مَغَر مَ بَحکم کا مَ بَواهِ کولا پيغمبر تا ستا ن مَخ ما چې سوره انبياء لګلې ار پیغمبر تا ماده د حکم او وه کړی دا انو لا اله الا انا چې مخلوق تو وای چې نشته بل حاجت پر کوله والا نشته بل حاجت سر کوله والا نشته بل مشکل آسانو والا نشته بل د پټ او او د سپیل او د رازې صحرا او دشتو دریا بونو کې پوي والا بل څو بغیر زمانہ الہ مانم دادا او دوی ما خبره ما اغه تدع فابدون فابدون چ فابودون فابودون زما عبادت وکي فابودون واحدون زما یو وال دا تو خبرې وي نو تم دارا انبیاء علیه صلات و سلام ده قبله نئی یو پا کتم و دا انبیاء علیه مسلم طریقہ رادل دنیا تا پڑیرو ترقو باندیو باج انبیاء علیه مسلم اللہ پا دی طریقہ را لگلیو دنیا تا پیوی خبر باندی چتا سو بسرف دعوت پیشکوی دا عمر بالمارو دا نیکو چمون زکه دوره سواب ده زکات ور کوي دوره سواب ده جمعہ جوړ کوي دوره سواب ده د خیر د خیر غړي کارونه کوي دوره ثواب ده پدې م انبیا باځي راځي ګلو پدې مسلا دا پیغمبران د ادم علی سلام نا ته حضرت نوح علی سلام پورو لس پښتو پلسو پیرو پلسو پشتونو کې دا قسم انبياله مسالم برادل زکه خلقو کې شرکيات نهو خلقو کې نور ناقاره کارون نهو خو خک کارونه پای کې بندو احسان چ باز نه کاو چا کې زکه کمید دینداریو نو اګه د دینداري کمې پرکاونو د پادوالان بيارالېګر دا یو طریقو د پیغمبرانو بلطرقات چې کله په مخلوق کې دخل کو سرونه مخلوق تکه شو دخل کو سرونه دربارونو و مجسمو او بوتاونو تکه شو اغه درا مدد شي داغي بنم نزونی از منختي نو الله سلسله بدل کړ نو پس دنو حلی سلام نه شوروک لا لکه یو حدیث کې راځي لومبه په مقدس مکه پیغمبرانو کې الله آدم علی سلام را لګلو بل حدیث کې راځي چولمبه په مقدس مکه لا نوح علی سلام را لګلو ته دې حدیثو مس کې تعارض نشته حدیثونه ټیک دي لومبے په مختز مکا په امر بالمعروف باندې الله آدم علی السلام را لې کړه او لومبے پیغمبر پرد منکرات او پرد شرکیات پرد فسق او فجور باندې الله لومبے سوک را لې کړو نوح علی السلام د موسی علی السلام پورې دا سلسله چلی ده بیا ودو مثلو الله د نوح عليه السلام سلسله شو یو امر بالمحروب چدا کارو کوي دو رثواب ده او کوي دو سواب ده خو غره غلط سزونه کول داغه نقصان دا ده رد شرکیات ومنکرات بیا باز خلقو د دینه نه منکه دل نقصانونه زیاته دل نور خلقو ته لا حق پر استوتا انبیاء او تا اداغه د وجلو کوشش وکاو نو بیا الله سلسله بدل کړه ها د جهاد ماذب بیا ضرورت او ما جاته نو حضرت موسی علی صلوات و نے زمنګ تر پیغمبره پوره دا بل سلسله شروع کړل امر بالمعروف همو چې دعوت په پیش کړي خلق د نارواو نن نه کوي خو کړه زو کفار و حالت د تجاوز نه و زی کله کفار داس حالت اوره دا شيږي چې زما د دینداري د بیزتۍ دا, دا پرستو دا ام بیاو تویم سپکواره کوي او په میدان ودريږي ر بیا دغه مقابله هم کوي نو دا سند سدا موسی عليه السلام نشور او شوا او دا به تر قیامت ته پوری حدیث کراځي الجهاد مازن الی یوم القیامه جهاد بجاری وی تر تک قیامت ته پورې نو په ار کیو دا اومتم په ار خلکو کړي چدره کار یو امر بالمعروف حکم پنه کو سره بالمعذره الکه من زول نه کوي مور موږ کولیو ته ورو سواب دے جمعه دو وخت تل په منظور کې دوره ثواب دے ها چا سره احسان کول دو رو ثواب دے پچا خوراک سکاک پیزار خرچور کول بارال غریب دے احسان کول دو رو دو رو دو ام یو سر غلط کار کئی دا غلط کار نا دا منکولو کوشش شرک کئی بدت کئی فس فجور کئی زنا کئی داکہ کئی چکا کئی اغلاق کئی دا بل حق و ظلم کئی بائی مخنوے او قد دریم کې یو کس نمنه کی یو برسريام مدريګي لکه ځانن چ کفر برسريام ولالي او زمنګ د پیغمبر صل الله عليه وسلم او زمنګ د قران کریم راليګلي شوي کتاب توهين کوي دې سره بجاهات کوي الجہاد مازن لایو مل قیامت اوس د جہاد قسم نه دی یوازې دا جهاد نه ده چې تورو روانه واغدو تورو وخه خشته خدمت مشو ته بوله چالت از نو تاسو سره د ایسه ته هم مرکه ته په دې جنگري نه بری چې معموله در سره اي ار دې کی ها نو بیا کفار اروپا او امريکې ته څنګه راسه جهاد یو قسم دا دے چ هغه سره حدیث کلازی من را منکو منکرن فل یغیره بیده چا چې اونا کارکان اونیدو چې په یو کس کې نو دا غرد وو کی پلاسو موږ د لاسو وسنه کی ار ترسید نشو هغه حاکیمانو کار دے چې څنګه اور سره کوي په کومه طریقه کوي فإِن لَم یَسْتَطِئ فَبِلِسَانِهِ کدلاس وز دنيګيږي نو په چاو به دا غیرت کې تذدید به کې داغه خلکو داغه قومونو داغه ملکونو داغه سيزونو سبب به بایکات کې په چاو به رات کې دعا د جهاد دی خکارګا بربندي کې چې دا دور زليلا دشمن اند دي د الله او د پیغمبر درس بایکات دي او درې فان لم يستطیع فبقلبه وهو ازعف الايمان او که د جبي وسد نکیږي امیده اجزده مال سنه د اجي باید 100 کم نو د زړه بایکاټ کولی شکن په لکه او ته بد ګوره ار خلګو اغه ملکونو ته اغه قومونو ته چاغه د الله او د پیغمبر او د مسلمانانو د سپکوالی کوشش کړي او کوي بس خدا کمزور په ایمان کې کدام نکې زمماړې پرې دسریا نو بسکه د کې د اوریدو دانیوم نه ایمان او نشته نو موږ له کارزادی چکمل کې د پیغمبر پاک او د دی کتاب حاکی جوړی شي تشرونه غلط شای شي نقصان نو شي هغه سره بایکاټ نو بایکاټ منسنګ بایکاټ هو د حاکم کار دی صفات خانه ولوبند کی اغا ملکونو تا خلق بن کی دا اغا ملکونو نا خلق بن کیا زمانگو اس کے نرہ زمانگو اس کے دارہ چپاغی لیکلے ان فرانس لکا فرانس کی سرکاری توگا باندې سرکاری توگا باندے دا پیغمبر خلاف سازش شوئے لے غلط تصویر شای شوئے لے خاکے اغا پا سرکاری زینو بانے بیا لگی دلی نو چې هغه یې ډېر جرأت وکړ نو موږ ډېر جرأت کولای چې ميدان فرانس ختم ناله کم اسپر کم سرو کم صابون کبه خوراکي مواد پیځات اړ یو شي چې بایکټو بیا یو بل بایکټ زمنګ حاکم عمران خان هر څنګه چې د دنیا سیزونو باندې د چایاو خو خیمن یو پاٹه کی خو بازی کارو نیڈی خیلی اوالاد نورم توفی قلوور کی چکم ده فیس بوک ده انٹرنیٹ ده چلوو دی جادو حالا کم مشرحان دی آگه تے با سیلم ورسلہ لی کرده خدی لی کرده چکم خلق زمن ده پیغمبر او زمن ده قرآن ده دینی اسلام اشاعات کوي پدې نټو فیسبوکونو باندې دا غواړی هغه نټو فیسبوک بلاک کوي زه درخاص کوم دا دنیا کې بلاک کا پدې مسلمان قوم خپه کیږي زه درخاص کوم ها هغه درخاص واپس کوي زه یې نه بندوم دا بځا غوڅه کوي نن په میډیا باندې زمند مسلمانانو د طرفنا تقریبا 152 اربنه مسلمانان دي هغه درخاص کړي چې نن نو دریو روزو د پارا ګوګل او یوټیوب دا بنکې سره مسلمانان چې دي هغه ته درخواست او پیله چی ترسلور و زبوری یوٹیوب او گوگل نا بانگی گوگل لیکو گوگل لیسا شئی په پدیب با بندو لبانده اغیر تا زیاد نقصان نسی گی نو زمون خدا واس کشتا کنه نو زی سریه زی سکم یوٹیوب بندو ما نا قیامت کی تپوس نکی گی چک دا اخفل آلہ چلوا خبر پیگو آخو چه کم سیز ده فیده ده اغیطا آغا سیز ده فیده بند ساتا اخ پلی علی زلی اوکلی منگم دا یو ده اغیطا سیزونو نو بائی یو پدی سیزونو بائی کات پدی اغیط خفا کی گی اغیطا دیر زیاد تو قریبان سو اربا نقصان اغیطا پدی بانی کی گی او چه سو را اغیطا نقصانو شنو منگتا خوشالی محلی گی الله دې زیات نقصان او بیا د فرانس هغه دغه جوړ ات کړه بهرال نداء انبیاء علیه السلام د الله د طرفنا د راهنمای خلکو دغلا والا خلکو ای چیزه کتاب نه وې ایدا پیغمبران نه وې لوذ پیغمبر دراتو نه مخه د عربو کوم حالتو د قران درادو نه د عربو کوم حالتو قران حالت مونته بیانې اذن موعوده تسئلت به اي زم من قتلت قران چې کله یو ژوندې خخه کړي شوي جنينه قیامت کی توپ سشي چې جنې ستا سزاوا سزا واچ تبه ژوندې خخوله په خاورو کې جرم دې نو ګورا په زمانہ دی جہالت کې دایو قانون او رسمو چې د چاب جنې پیدا شوا را به خو خخولا ډور ظالمانو چې اسلام نو ډور ظالمانو چې پیغمبر نو دا داو ظالمانه چې مسلمانانه د زړه ده پیغمبر ته د الله کتاب ته هغه د الله نه خبر سي شه دې کتاب نه خبر ني نوغه دې اس نه خبر ني د پیغمبرو د فرمان نه خبر ني نوغه ته رحمو او کرم او سختی او نرمي سه معلومه دا. دا خو ابو سفيان چې کله نبی عليه السلام ورته وې اي ابو سفيانا ما تاغه واه بیان کا چې تکلا مسلمان نه وې تا خپل جوندې جنې خو خو لا آوا قیامت بیان کا اب سفیان وی ما خپل جنئی اون او د واکیا راځي ما بوت لا اغزه تسارا تا کو دالو بلچی می واغستیدا اغيل ما خند کنستا د غل کنستا ما باداغه نه کله کله خاور روح کلا زما په ګیربان بخاور اوله ګیدا زما د دلور بره من د کلا ابا جان گندشوا ما د بی ګیرو سندلا ګورو کفارو ظالمانو بیرحمو خو بیا ميو کار پکيو چې د دې کار سره برابرو هليېوا ګيري ساتلې پوهشه نن ځانته موږ وایو ډېر بدبد کار اغا ما ژوندۍ د خفو د لاسونو نه انولا اها ورو کې مې کې خدا دوغل کې کې خدا ما په د پاسه خاورې او لولې په بل شاغه ما ته ما ته فالو بی از ما پلا رات ما سرسکه از ما پلا رات ما سرسکه اغه ځا چې او ما په د پاسه خاورې امبار کړي ما هه نبی علی و سلام چې دا هغه بیان کا او نبی علی سلام دوم نرم دل او نرم دل انسانو چې دا هغه دستور کو نو او خروانه یو جلل دا سه حالت او دا سه د خلق او د خپل اولاد سره دا, سر دا, سر دا, سر دا رحم چې د خپل سره دا د بل سره سره ویوا ګور د بل سره دا روي اواچ یو خزوا په سفر روانه وا با شوم سره اواغه معصومی ته اونيو زيد بن حارسه چدازي اغه معصومي په منډه کې خرص کو او د خزنه زي ورات واغه سيدو قضاپلار करतله سره د معشوم خزې اونيو لا خزنه زي ورات واغه سيدو وي زا معصومي ته واغه سيدو معصومي په منډه کې خرص کو داسه حالت اسلام نو ننم جہالت دی حالت تر سید له چ خلقو قران پر خوده ری شوق د مرگ په حال باندې خوشاله ده د بل په مال په حاصل اولو باندې خوشاله ده دا نو ګوري چې ز به حیثیت یو مسلمان ورته تکلیف ولې رسوما څنګه چې په دې کار او په اولاد خفکه ایګما دا بم دچا اولاد دي دچا زنانه دا بم د شاګاډې څنګه چې زپ خپل غاډي په خرابې دوخه پکېګما خپل اولاد به با تکلیف باندې خپګېګم دا هم د بل اولاد دی دا رنګي څنګه چې <کفار> دپل دی په هر مضت به زت بانې خفه کېږي منګم دخپل اسلام په ز بان س کږو خفه کېږو سګ چاغې دخپلو بوتانو دپلو ناکاره سیزونو او په زت خفه کېږي منګم د خپل پ غمبرو په او دخپل کتاب په بیزت بانې خفه کېږو خ ک نه خ ک چې مسلمانیې مسلمان انبيال مسلام مقصد او چاغي منتتو پیغام را وليو دنيا تا يو مخلوق تداه و اي لا اله الا انا چنيشته بل حاج پرکول و بغیر بغير زمانہ الا معنا عبد الله عباس عباس خليفه تفسير صورت محمد نو لسمايات كه فالم ان لا الا الا فالم ان نهولا الا الا الله د دلاندی عبد الله بن عباس ترجمان القران رئیس المفسرین آغا نبی علیہ السلام ته دعا باند رانگو آغا مانا کید الہ ماناسرا اے لا عزا ولا ذلا ولا عطا لا مانعا لا معطيا ذلت الركول ولا فدي رسول ولا عزت الرسول ولا منكول ولا وركول ولا بل سوق نشتا بغیر ده الله نا اولاد ولا اولاد منک اولوال ابلسوک نشتا بغیر د الله دا, دا, دا انبیا کارو او قران د دی الای جملي معنا په نور او آیاتونو سره کیبیات تر جمع کئ قران داغه تفسیر کئ کلو یقول اللهم مالک الملک توت الملکه من تشاؤ وتعز من تشاء وتذل من تشاء اے الله ته بادشاہ د بادشاہانو د دنیاي د سورو بادشاہن چې په دنیا کې لري سورو حکومتونه چې په دنیا کې لري یا لا د ټولو مالک اغت ماقل لله م مالک الملک تو تل ملک من تشاء ورکه بادشاہی دنیا چاله چدو خوږي چاله د یورپ ورکی نو چاله د بشیا ورکه چاله د یو ملک او چاله د بل ملک ورکه خو خپل حکومت نورکه چاله عزت ورکه چاله ذلت ورکه او تو عزو من تشاو وتزل من تشاو او وتنزع الملوک ممن تشاو اخلی اور کے عزت او ذلت تا سر دے په دې لغ وخت موږ سوره بادشاہان ولیدا لولوی بادشاہان او برسر اقتدارو لالغید کرسو نو کوسکل او واغه چا خیال کمن راځل نه هغه برسر اقتدار او پوک متو عزتونو باندې دي عزتونا ذلتونا بادشاہ او ور کول نور کول د لاوي زمکار دے ور کوولو ولاد د دې زيما کله کله الله ما افتح الله للناس من رحمت فلا ممسك لا وما يمسك فلا مرسل له چاله چفرا نظم دروازه د رحمتو نو صحت نور کو علم نور کو ماذ نور کو ریاساته داغه څوک بندولوواله نشتا فلا ممسکا داغه څوک بندولوواله نشتا چاله چور کوما بندولوواله نشتا چې ته چانه بند کما نسوکی ورکولواله نشتا وګوره کم ندير حال ذالیکو یاده ساده مخوخ نه دي الله وي کستا خوخ نه دي کوخ نه دي ما کینو لیدې یاده سکنه کور پوکورکه مشرجورشی په علاقه کې مشرجورشی یره داخنه ده نه نه حدیث کوم رازی اعمالکم عمالکم استا سو اعمال په تاسو مسلد دي څنګه چ د عمل په نسبت باندې استا حاکم پتا تاسو مسلد ده زمنګ اعمال د دي قبلي دي چې مون باندې دي بس لاندې خبره ده عزتنا مزمادی ذلتنا مزمادی ورقولوا علم زما اغسطلو علم زما داد الہمانہ قران خپل کی کله وی امم یجیب المظطر اذا دا او و یخشف سوءا و یجعلکم خلفا الارض سوچتا چې قبول وکي دعا د عجز پریشان چاغلا سوچت کې دعا گانو کے خیر دے. تو هغه نو کړې لوي خير دي توه د الله نه وایې بس مخلوق الله اس منې سا بازه براشي او دا الله تراس دی ګوره جمعه کې بودري ير الله مبخا بیګامه بچو نارښت پته را کړې او الله دی الزام وکاو ظالمه الله لوادک لچو ما من داب تن فل ارض الا الله ارزقوا یو زنده زندسر دنیا کی نشتا مگر داغه رازق زیمه څو به رزق نه پریزم یو ساروی به رزق نه پاتې کیږي اته زما به چونال شپته راځه درو جن دي و اي وای کنه و ای البسبا چستا روزی پیدا کما روزیار چاډ اور کی چاډ خاو چاډ بازار څه خصوصم دلوګي نه منل نه الله راز موږ په دعا کې دا حدیث کې راځي یو سره راغې کوردا خزې ولیدا په یو حالت د غرب غربت باندې ولیدا دا کور کس نو په د حالتو خراسکا کوي سشته سره بارو وته دا سره چ بارو وته دا د خزې زرتون لمبا کا حدیث څه کیسنه بیانومخه او د خزې کور کې می میچن پ پهخواه کشرهته معلوماتې مشره دماللو پهخوا برزانانو میچې کوې اوس سوجرندې و طیا او سوجرې تیاه بورې ده که په یو که په دو زې خویاه نه میچنې اوژندې سوک نو یو پل د ګټې د پااس او یو پل بهکت او او هغه به زلاه چله نو د میچن زر ځناه صففاله چې زما د سی به دبان نه دانې را وړي د چې میچن صففاه زره به کې واچوم زرما میچن تاو کما ولا بهوش یو زر و تنون بلمبای زر و اولاد کم پترون کی به روټه پوره کم حدیث سے غیر سے برابر کرا ترون لمبا شو میچن برابر شو داخده چي ترون لرالا سوال کوي چي الله ته زم من غریبانه امداد وکا اسم مشتا سره پتا کلو اتل ز انتظار کوم الله څنګه چي دا ترون لدا زنانه رالا ترون د روټو ډکو پروتو روټې بلکل پخې تیارې تنور کې میچل د جلاله د میچل چاپی رغلو هغه بالکل سم د کده کندو بهدل ده څه میچل چولې دا نو تیار خزی روټې را پوری کې دی دی کې سړې راغې سوي چې دنه شو د سړې دی خزی تو وي اې زما د نه پس تا سهار وډېدو سپور شوې اغوه یا اوسه و ترون می لمبا که چه تا بسر اولی او میچن می صفا میچن بزرز تاو که مولا باوشیو او روطه با تیار اگم او په اولا او پا ترون که بر میچن دک و از اولو ترون د دک و پو سری ویخا سره را گئی دا میچن څنګه تاو شوی دا سنگ تک اولو میچن پلی رومبی پل اغی کولاو که چه ویگ دا دانی بیا کې هو شپا وا سار چشه اصله راغه نبی عليه السلام ته واقعي بيان كلا حضرت تاسه حالت ما بي گاولې ز سنو ز پتا کړو وتم دعا مي وکړه کورواله ميم دعا وکړه حالت داو. خو میچن می کتے دا خو بيان ما مګه ميشن مي کوي د چا ډول سندو وته د ميشن نه نبی عليه السلام مګه سړی ته وې کتا د ميشن پل لنګه کول او نو دا ميشن بطری قیامت پوري چلي داو د نه بوله بدل کارنو شکرن ټول کولې دا داسې به څنګه و اعتماد په سره په بورې دي زمونږه اعتماد په سره په اوره اعتماد تعالی پیدا کا اولمشته ارششته قور خلکو قاز جوړ کړی درس اب څه مصیبت ده حدیث کې راځي یوزل خبره د الوه خبره لا لري شی یو خبره په څه نبی عليه الصلاه السلام بیبی عائشہ تپوس کې چې حضرت دا کندوره او خنبله زته اروغ د نړۍ عالم او تشیګینه زه دا ګورم چې سږ پیغمبر او توې عائشہ ګوره دا کندو نه ګوره کندو به نه ګوره خنبله کندور څه چي کنه عدالت خو انسان دی او زنده ده قوم دی اگر جو لوی بیبی وا زمونږ مور وا خوګه یوزل دا کلی چې واره دا کندو خمبه ګورم چې د یکا صورت دانه پاتې دا شیګ چې دې دې او کلیګیږي هغه کندو خمبه چ کولا یوزل دې دا واره س په دویم ځل کندو خمبه خالی شو نبی علیہ السلام ته حضرت تا ماته ویلو خماده نبی علیہ السلام ولای شی دا خمبا او کندو تانه وکړتلې دنه ډیر عمر تا خورا کا او دا کندو خمبه نه تشه دا پوږه کله کله لا په خوراكونو کې خیر اچي زمنګ نند کندوانو نه دکانونو نه نه رسکونو نه خیر اچي زازګه زمنګ بروسه پدې جوړه دا بروسه پاله ساته کار کوو د موږ نه دکان کوه ځمېداري کوه والله زاهر سهم دعا کوه چې الله مال پکې خیر واچو هغه په هغه باندې دغه نه مانو لګ لګ به او پاګې به د خلکو نه چا بورې سو پاګې به وخت لري دا بهرال الہ معنا ان نو یو دا ان نو لا لعزتور کول ولا ذلتور کول ولا دا رنگي پیدا کول ولا همنا کید الہ وربک یخلق ما یشاء و یختار ما کان لہ ملخیر پیدا کئ رب ستا غور کئو چون کئ چاله چخوغل شی ما کان لہ ملخیر ما مخلوق لا د زری بر اختیار ندی ور کړي نندو منگی اعتماد پ مخلوق دی ک تکلیف راغئ نکلا کلب الله کلب الله نه تکلیف وقیم الله تا درکات موږ کو پور کې جمعه تل ارشا موږ دربارونو پیرخانو ځو موږ بیرخانه ته ځو یوه مته پوزو ک مالکم دیګه الګه او جماعت تیمو وای ازد جی بابا کې مې اله تا سکه او جماعت ته د tle مغه بهتر زیره ما بهتر زیغه کې بهتر زی جمعه د ظالمو خو ده ها قبرستان ته وزي خو ته 파ره دی چې اله ته باغه ته دعا کې زان تبو موږ مخته کې هغه ته دعا کې خلکو نیکان ورڅو دعا وبو راکي هغه پوشه اوره پوشه الله زموږ پنس خداخه خلکو څخه دې نیلته او ته معافيو کا خدا نے جوته هغه بهتر بهتر زي جماعت ديو جنا شغل اسلام امام ابن تیمیه رحم الله لکلی دی بغفله فتاوا ولسمجل کې سمور سوا یو یا صفه کې من ظن ان الدعاء عند القبور من من الدعاء في المساجد والبيوت فاز زلال وشركون وبدا ذا چهار چدا خیال او گمان را له چتربارونو کی پیرخانونو کی زیارتونو کی مقبرو کې دعاګانی ذکرونو حفظونو عبادتونو ختمونو تراویداه قبلګي د کورونو نو د جمعهونو نو فازا زلالون و شرکون و بدع دادو گمراهی کې ځای دا داد شرک کې دا داد بدعت په دین کې زیاتی کې 471 صفاء ولسم جل کې شیخ لیکلي دي او دا کتاب د او دره جل زخیم کتاب تقریبا 25 3000 روپۍ باندې گی ماسره موجود خلک په دې کې تور روان جو ماته دارش ورکه ته منذ کا الله نه سوالو کا چې الله زموږ د ملکونو حالات صحیح کا. الله موږ د کورونا مصیبتونو نه خلاص کا الله چې کمزې کې زمنګ د پیغمبر او زمنګ د دین بهګاني کوشش کوي کوفال الله ته په خپل قهر او غضب و نسا موږ دا غینې نه بچ کړه دا مصیبتونو نه ګوره غرب دې شو د واګانې قبلې دا غخز او د سری دعا یې قبول کړه لږه ماښتا دعا به نه قبلې خو موږ الله پر خوده الٰه موږ نور شی زونه ګرځوړي ذیندا فابدون مګله کاردار چې دا ار یو سز خیر شر مالک فایده نقصان دا څوک ګرو یو الله په مخلوق بدا اعتمادو ظاهری اسباب شته ظاهری اسباب استعماله نور بغیر د اسبابونه فایده رسول الله والا نقصان رسول والا نبی علی السلام صحابې عبد الله بن عباس جلانو هغه چې وفات کیږي خپل بچی ځا سره کې نو او بچیا دا طول خلق راجه مشی اب شیخ عبدالقادر جیلانی په بچو ته د دې شي تو نا کوي وې دا عبد الله ابن عباس حدیث یاد ساته کدا طول خلق راجه مشی او تاسو له نقصان رسې تکلیف رسې او الله تکلیف نه مقرر کړي لذا طول خلق تاسو ته تا نقصان نشي رسوله او کدا ټول خلق راځي چې په فیدی تعالی چې تاسو فیدنه و اوسې او الله تعالی فیدن نه مقرره کړي نو تعالی چې اپلاون فیدن شي رسوله دا خیاد لره دا ویل دي ان شاء الله مغلا الله خاسته کتاب را لګلې خاسته پیغامبر را لګلې خو فقرو علما دي مونته بیاون نه کوي درسونه کوي ما چې پدې باندې کلکيو ان شاء الله سو کوم د کفارو کفارو خپل تباہ و برباد ان شاء الله اغه دا تباہ سبب الله زره ګرځي زمنګ اسلام زمنګ جنگا زمنګ قران زمنګ پیغمبر اعلی او چدې اوچت به ان شاء الله واخر